Poesias. De Mostene Andronescu, Comuniune M-am aplecat pe iaz să-i sorb vigoarea și în rece, limpe de cazarea, Văzui un porumbel trecând în not, Răsfrânt din înălțimi, cu cer cu tot, Departe, în fund, un vultur se rotește, În scama unui nor se ascund un pește, și în stol de pește asemeni unui nor Acopăr soarele cu umbra lor, Și ca o boare răcoroasă Trece prin fața astrului din unda rece. Deasupra cer, în adâncime cer. Mister sus, în sens invers, mister. Fac schimb de taină adâncul cu altul. Și peste lume, dintr-un cap într-altul, ca într-un început. Se poartă Duhul Sfânt, Precum în cer, așa și pe pământ. Doar într-un colț de lume, undeva, Un nimeni ce se crede cineva, Se vrea de capul lui, vorbește în dodii, Ucide taine și despică zodii Nesocotind și săcăind pe domnul Gânganie nefericită Omul Demostene Mostene Andronescu Apocalips. Și a slobozicel necurat, Zavozi, negri cu sclipiri de smoală. Pe lumii, unduindu-și solzii, lancează Salomea în piele goală. Pământul greu, dar atât noiam de rele, și încetinit și inima și mersul. Sus carul mare scârție durere și lacrimează stele universul. Cohorte de arhanghel triști și învinși pășesc mânați cu biciu în robie. Și fume funingi în stingi, Pătând covorul verde al veșniciei. Scâncește de durere întreaga fire, Și plâng pe la răscruci de ceruri îngeri. se îndoaie grinzile nemărginirii Sub greutatea cosmicei. Înfrângeri, în creștetul veciei, Dumnezeu, cu capul în mâini, stă abătut și trist. În jur se sting luminile mereu și în celunghiat alături plânge Crist. Timustenei Andronescu Evadare Într-o bună dimineață, ars de dor, de viață, am pornit așa, într-o doară, să ies din făcut afară. Și m-am dus, și m-am tot dus, eu credeam că merg spre în sus, dar mergeam înspre apus. Atunci m-am întors din mers și am pornit în sens invers, spre trecut, spre început, să ajung în nefăcut. Și am mers. Și am tot mers, până când, din carte șters, am ieșit din univers, pomenindu-mă deodată într-o lume necreată, unde bunul Dumnezeu m-a lăsat de capul meu. Să creez cum voi vrea eu. Demostene Andronescu Îmi plânge Sufletul ca un copil. Îmi Sufletul un copil, zvârlindu-și floarea de pe ramuri ciunge și genunchiat cu el alături, plânge și un înger trist din ceata lui Gavril. O suflet, suflet păcătos și șui, lunatic suflet, spune ce te doare. Veți risipește abia bea deschisați floare, petală cu petală, vântului. Ce patim crâncene, ce dor stufos te bântuiesc de frameț ca pădurea. Ce boală, mușcă cruntă ca se curea, din trunchiul desfrunzit și noduros. Ție dor de cer, de pământesc ție dor, Vrei sfânt să treci prin viață, vrei lumește? Hai, suflete nemângâiat, vorbește Și te-i aprinde asemeni stelelor. Ți-aș da să taci, lucefer verzi, Ți-aș da argint din lună, aur greu din soare. Și scuturând pe tine stoc de floare, ca pe o pădure, Te-aș înmiresma. Ți-aș face din lucefer jucării și te-aș căra în cârcă până în stele. Să le culegi, ori să te joci prin ele. De-a va ascunselea cu îngeri vi. Lectura Lidia Popița Stoicescu